Boa tarde pessoal, é o Silmar E vocês estão ouvindo o Pod Pod O podcast gravado diretamente do carro No meu trajeto diário até o trabalho e o que vocês estão ouvindo aí é sim a música do Sonic A música da fase Green Hill Zone Só que uma forma de interpretá-la que provavelmente nem vocês não conhecem é, Ela está sendo interpretada a pessoa que se intitula A Capela. E ele faz isso mesmo, ele interpreta músicas é, da era 16-bits dos videogames com a boca. Olha aí que bacana! E nas notícias de hoje, a, sobre tecnologia, a Samsung... E pega roubando em testes de benchmark do seu smartphone Galaxy S4, que feio Samsung! Eu tenho uma gana especial pela Samsung desde que eu comprei um celular deles, é, um Galaxy 2 que me acompanhou durante algum tempo, que era um celular terrivelmente péssimo! Fiquei com uma gana deles eu jurei para mim mesmo que nunca mais iria comprar um smartphone dessa empresa. É claro que a gente nunca deve dizer nunca, né? Mas enfim, a Samsung aí foi foi pega, né? É, quando o pessoal analisou o código fonte do Android personalizado que eles utilizam nos smartphones deles e descobriu lá código que fazia o processador principal e o processador de vídeo se comportarem de maneira diferenciada quando em condições de teste então o que eles faziam era aumentar o clock desses processadores quando certos aplicativos estavam executando rotinas de teste neles que coisa mais triste que uma empresa pode fazer tentando enganar os consumidores né Outras empresas já fizeram isso, Intel, AMD, e nunca deu em boa coisa, né? Eu acho que não tem necessidade nenhuma de fazer esse tipo de trapaça, mas enfim, essa é a minha opinião, né? O Os sites de tecnologia noticiaram isso durante toda a manhã. Eu acabei me deparando com essa notícia e achei ela bastante interessante. Fica avisado aí. E aí, a Samsung é uma empresa que, no geral, eu gosto bastante. Eu gosto dos, dos televisores dela. Eu tenho dois em casa. E, só que, realmente, a linha móvel da Samsung me deixa triste. E não pelo Android em si, mas pelos péssimos celulares em que eles colocam o, o Android. O hardware que a Samsung faz de uma maneira geral, não os high-end, que esses devem devem ser analisados de forma diferente, mas os, os celulares que ela coloca, o hardware que ela coloca nos celulares com o Android dela, de uma forma geral, são péssimos, eu não recomendo para ninguém a compra desses aparelhos, procurem uma alternativa melhor, procurem a linha Nexus, que tem o um Android puro de fábrica é, do Google, utilizo um Nexus 4 e é um excelente celular, um excelente equipamento é, e não recomendo realmente a, a marca Samsung na linha mobile estou quase chegando aqui vamos procurar um estacionamento é, obrigado por terem me acompanhado nessa pequena viagem é, vocês ficam aí com mais um pouquinho do a capela com o tema de Sonic the Green Hill Zone e nós nos vemos amanhã, um abraço